وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاسَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فَإِنَّ أَسْتَكَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيهَةُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُهْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضُلَالَةٍ وَكُلَّ ضُلَالَةٍ فِ Sifi Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada kesempatan yang mulia ini Kita akan membahas tentang kaedah yang masih berhubungan dengan kaedah niat Seperti yang tadi disampaikan oleh Akhuna Ihsan Hafizullah Ta'ala bahwa kita akan membahas tentang sebuah kaedah Yang kaedah ini kata ulama adalah kaedah yang sangat bermanfaat Ya'ani ka'idah Al-wasailu laha ahkamu al-maqasid Al-wasailu laha ahkamu al-maqasid Bahwa wasilah wasila atau sarana-sarana Memiliki hukum yang sama dengan al-maqasid Maqasid artinya tujuan Jadi sarana memiliki hukum sama dengan tujuan Eh <tuh> <tuh> kaidah ini ulama berkata seperti yang dikatakan oleh al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala tentang kedudukan kaedah ini beliau berkata dalam risalah bil qawaidil fiqhiyah wa hadhihi al-qaidatu min an fa'il qawaidi wa a'lammaha wa aktsariha fawaid wa la'annaha yadkhulu fiha <coughs> <al> <coughs> beliau berkata Bahwa kaedah ini merupakan kaedah yang paling bermanfaat, wa al-zamihah, kaedah yang paling agung, wa aksariha faidh dan kaedah yang paling banyak Faedahnya Dan beliau berkata wahala allah ya dhuflu fi harum al Bisa jadi kaedah ini kata beliau masuk ke dalamnya seperempat dari agama kita. Masuk. Dalam agama kita, yaitu seperempatnya, <coughs> menunjukkan bahwa kaidah ini sangat uh, agung dan sangat besar sekali. Kita lihat bahwa uh, 'af'alul ibad', perbuatan hamba, ya perbuatan manusia, perbuatan hamba itu ada dua. Ya. Ada yang namanya al wasail, yang pertama, ada yang namanya al maqasid wal ghayat. Di perbuatan hamba saya lagi ada dua ada wasail, ada wasilah dan yang kedua ada ghayat. al wasail adalah sarana. Sarana. Wasail jama' dari wasilah. Maksudnya adalah at-turukul mufdhiyah ila al-maqasid, ini kata ulama. Al-wasilah adalah at-turuq atau al-wasail la at-turukul mufdhiyah ila al-maqasid. Ini yani sarana-sarana, jalan-jalan menghantarkan kepada maqasid yang menghantarkan kepada tujuan ini wasail <coughs> <coughs> Adapun pun maqasid jama' dari maqsad ya, jama' dari maqsad, artinya sesuatu yang kita tuju dan ini merupakan sesuatu yang sangat eh, mudah untuk dipahami oleh kita sekali lagi bahwa af'alul ibad kata ulama' ada dua perbuatan hamba, ada dua. Yang pertama, sarana. Yang kedua, tujuan. Sarana dan tujuan. Kaidahnya adalah, sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Dan ulama, seperti uh, Syekh Sa'di, uh, rahimahullah ta'ala, <coughs> beliau berkata, bahwa, Al-asyia thalatha Artinya perbuatan hamba itu ada tiga Perbuatan hamba ada tiga Ada yang disebut dengan maqasid Ada yang disebut dengan wasail Ada mutammimat Ada <coughs> mutammimat Maqasid artinya tujuan Wasail sarana mutammimati penyempurna. Oleh karena itu dalam Manzumah kuwaid fikhiyah Beliau berkata Wasailul umuri kalmaqasid Wahkum bihadul hukmi lizzawaid Al-asyia thalatha Wahkum Bi hadal hukmi Lizza wa'id Beliau berkata Sarana-sarana Itu memiliki hukum yang sama Dengan tujuan Kemudian dia berkata Hukumkanlah seperti ini Dalam masalah Zawa'id Zawa'id ini mutamimat <coughs> Zawa'id ini Mutamimat penyempurna Jadi dia berkata bahawa Perbuatan hamba itu ada tiga Ada yang disebut dengan Wasail Sarana kedua tujuan dan ketiga mutammimat. Seperti contohnya seperti ini. Maqasid adalah salat. Salat <coughs> ya. Wa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beribadah di antaranya salat. Ya, aqimus shalah, tegakkanlah salat. Dan salat adalah maqsad, tujuan. Nah, eh, wasilah kepada salat, wasilah kepada salat Artinya sarana ke sholat. Untuk bisa menggapai sholat. Itu ada wasilah. Ada sarana. Sarananya sebelum sholat kita wudu. Kemudian kita berjalan dari rumah ke masjid. Ini namanya wasilah. Ya. Kemudian setelah di masjid. Kita melakukan tujuan. Yang sudah kita inginkan. Sesuai dengan perintah Allah SWT. Kemudian kita sholat. Nah pulang dari masjid ke rumah ya, ini namanya mutammimat penyempurna yani, jadi min al masjidi ila al bait tetapi sebagian ulama menyatakan bahawa mutammimat juga sebenarnya masuk ke dalam wasail masuk ke dalam kategori wasail atau uh, sarana oleh karena itu Syekh Muhammad bin s.a.w. dan sebagian ulama yang lain Tetap berkata bahawa afalul ibad itu ada dua, yang pertama sarana, yang kedua adalah tujuan. Jadi perbuatan hamba itu ada dua, ada yang namanya sarana dan ada yang namanya tujuan. Dan kaedah yang kita sedang bahas adalah bahawa sarana memiliki hukum eh, seperti tujuan. Pada ya. kesempatan ini, kita akan bahas tentang dalil-dalil dari kaedah ini. Kemudian contoh-contoh penerapan dari kaidah yang besar ini. Banyak dalil yang mendasari kaidah ini. Ada beberapa dalil. Di antaranya, yang pertama adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah SWT berfirman, تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُهَا Itu adalah larangan-larangan Allah, maka janganlah kalian mendekatinya. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُهَا Surat Al-Baqarah ayat 187 Jadi larangan-larangan Allah tidak boleh kita dekati. Jimi Muhammad bin Sallallahu Ta'ala berkata Wa innamu nuhyi an qurbaniha hatta nab'ud anil muharrami wa an wasa'ilil muharram. Bi anna al wasa'ila laha ahkamul maqasidi wa kam min insanin ha hawlal hima wa fa waqa'a fihi wa dia berkata Sesungguhnya Dilarang untuk mendekati Al-Muharramat Dilarang untuk mendekati Sesuatu atau hal-hal Yang dilarang oleh Allah Ya Sehingga kita Bisa menjauhi sesuatu yang haram Dan bisa menjauhi Wasilah-wasilah yang haram Sarana-sarana yang diharamkan Karena apa Beliau berkata Wasail bahwa sarana-sarana itu wasilah-wasilah itu memiliki hukum seperti Maksud Dia berkata, "Waka min insan berapa banyak orang yang mendekati sesuatu yang haram, tawaqo'a fihi. Dia terjatuh pada hal tersebut, pada sesuatu yang haram itu." Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaa Jangan mendekati hal tersebut. Dari sini beliau berkata فَالْمُحَرَّمَاتِ يَنْبَغِي الْبُعْدُ عَنْهَا وَعَدَمُ قُرْبَانِهَا Hal-hal yang diharamkan Hal-hal yang diharamkan Hendaknya kita menjauhinya Dan tidak mendekatinya Tidak mendekati hal-hal yang diharamkan Kemudian Dalil yang lain ya, Dalil yang disebutkan oleh ulama Adalah ada dalam surat Al-Baqarah juga Di ayat yang kedua 129 <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُكِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ فِي مَفْتَدَتْبِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا Apabila kalian takut bahawa keduanya kalau keduanya, ya kedua suami istri ayat ini berbicara tentang Hubungan suami istri Anbila kalian khawatir atau takut bahwa keduanya tidak sanggup untuk menegakkan Hudud Allah Hukum-hukum Allah Maka tidak ada dosa bagi keduanya <tuh> Atas bayaran istri Untuk menembus dirinya Untuk menembus dirinya Ini ayat ini berbicara tentang masalah khulu' Ya Apabila sebuah rumah tangga suami istri si istri tidak bisa melaksanakan hak hak suami tidak bisa memberikan menunaikan hak hak suami maka si istri diperbolehkan untuk melakukan khulof artinya minta cerai dan membayar tebusan membayar tebusan supaya tidak melanggar hak hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah berfirman Tilka Itu adalah hukum-hukum Allah Jangan kalian lampaui Jangan kalian lampaui Ini pun ayat diambil oleh ulama Sebagai dasar tentang uh, Kaedah Al-wasailu laha ahkam Al-maqasid Bahawa wasilah-wasilah ini Miliki hukum sama dengan maksud Syedera S.A.W. berkata <coughs> Hal ini diambil min jawazi akhdh al insani min imra'atihi ma ya, ata ma ataha aw ba'dahu idza al mafsadah fi baqai' al zawjiyah Jadi diambil dari dalil ini bahawa seseorang boleh mengambil bayaran istri sebagai tebusan untuk dirinya baik itu semuanya atau sebagiannya apabila dikhawatirkan ada mafsadah ada mafsadah ada sesuatu Mafsada, mafsada ini kerusakan. Ya, apabila tetap berada dalam hubungan suami istri ya, maka boleh ketika dikhawatirkan ada mafsada seorang istri ya, meminta hulu membayar um, mahar yang diberikan oleh suaminya, kemudian suami mengambilnya. Dan ini pun terjadi pada zaman Rasul, saw sebagaimana so, dalam sebuah kisah uh, Isri Thabit bin Qais radhiyallahu anhuma <coughs> di mana uh, Al Imam Bukhari mengeluarkan hadis yang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa wanita Thabit bin Qais atati Nabi s.a.w. alaihi ya Rasulullah Thabit bin Qais ma'atibu 'alayhi fi khuluqin waladin وَلَاكِنِّ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ Isteri dari Thabit bin Qais menatangi Rasulullah SAW dan berkata, Ya Rasulullah Thabit bin Qais, saya tidak mencela akhlak dan agamanya. Akan tetapi saya membenci kekafiran dalam Islam. Artinya dia ingin lepas dari Thabit bin Qais. Kemudian Rasulullah SAW berkata, أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ هَدِيقَتَهِ Apakah enti Menge bisa mengembalikan maharnya, mahar yang dibelikan oleh Tabith bin Qais ini berupa kebun. Apakah nanti bisa kembalikan itu kebunnya? Kemudian Qaletna, ya saya akan kembalikan. Kalau Rasulullah SAW, Rasul berkata, Ikbalil hadiqa, watliqha, watliqha, tatliqa. Rasul berkata kepada Tabith bin Qais, terima itu kebun dan ceraihkan dia. <coughs> ini. Sebagai dalil al laha ahkam al-maqasid. Kemudian diantara dalil yang digunakan oleh ulama tentang kaedah al-wasa'ilullah ahkamul maqasid, al-wasa'ilullah ahkamul maqasid sarana ini memiliki hukum yang sama dengan tujuan adalah seperti firman Allah Swt dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Surat Al-Ahzab ayat 32. Allah berfirman ya nisa an-nabi las tuna kahad minan nisa in ittaqaytun fala takdhauna bil qaul fayatma fi qalbihi marad Wahai hay isri isri nabi kamu sekalian tidak seperti salah satu di antara wanita-wanita yang ada apabila kalian bertakwa fala takdhauna bil maka janganlah tunduk hati yang melemah-lembutkan perkataan. Jangan melemah-lembutkan perkataan. Faya'tma'alladhi fi qalbihi marad. Sehingga orang yang ada sakit dalam hatinya ini memiliki keinginan. Ya? Dari ayat yang mulia ini kita mengetahui bahawa seorang wanita tidak boleh berbicara di hadapan lelaki dengan melembut-lembutkan suaranya. Akan membuat orang yang sakit hatinya Ingin melakukan perbuatan yang mesum ya? Melakukan perbuatan yang mesum Ini sarana Sarana kepada perbuatan yang diharamkan Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala haramkan sarana ini Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala Beliau berkata tentang ayat yang mulia ini Beliau berkata Fahada dalilun ala anal wasaila laha ahkamul makasid Ayat yang mulia ini surat Al-Ahzab ayat 32 merupakan dalil <coughs> bahawa sarana memiliki hukum yang sama dengan maksud. Beliau berkata fa innal khudu'a fa innal khudu'a bil qal wal lini fil asli mubah. Sesungguhnya ee uh, berlemah lembut dalam berbicara hukum asalnya mubah. Berlemah lembut dalam berbicara sekali lagi hukum asalnya kata beliau adalah mubah. Walakin lamma kana wasilatan ila al-muharram mun'a minhu. Akan ketika dia sebagai sarana kepada sesuatu yang diharamkan maka dilarang. Maka dilarang. Wa kata beliau yandaghi lil-mar'ati fi mukhatabatir rijal an tatilina lahu an tatilina lahumul qawla. Wal itu Hendaknya bagi seorang wanita Ketika berbicara dengan laki-laki Tidak melemah lembutkan Tidak melembut-lembutkan Suaranya Karena hukum, Sekali lagi, hukum asal Melemah lembutkan suara, mubah Hukum asal melemah lembutkan suara, mubah Tetapi kalau Melemah lembutkan suara ini Bisa menghantarkan kepada perbuatan yang haram Maka dilarang Maka dilarang Ya oleh karena itu, "فلا تخضعن بالقول" kata Allah Subhanahu wa taala. "فيطمع الذي في قلبه مارض". Orang yang ada rasa sakit, orang yang ada sakit di hatinya ini akan menginginkan sesuatu. Jadi, ayat yang mulia ini menunjukkan tentang sebuah kaidah yang besar bahwa al-wasailu laha ahkamul maqasid sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di رحمه الله تعالى Kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9 Allah berfirman Ya ayuhal amanu Iza nudia li salati min yawmi al-jumu'ati Fas'au ila zikri Allahi wadharul baik Wahai orang-orang yang beriman Apabila disuruh untuk melakukan salat pada hari Jum'at Maka segeralah berzikir kepada Allah Dan wadharul baik Tinggalkan yang namanya jual beli tinggalkan yang namanya jual beli. Ayat yang mulia ini juga merupakan dalil Bahawa sarana sarana miliki hukum yang sama dengan maqasid. <tuh> sarana miliki hukum yang sama dengan maqasid. Ya. Eh Syekh Muhammad Salafuddin Rahimahullah berkata bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera berzikir kepada Allah ya ketika muazzin mengumandangkan azan pada hari Jumat ya kemudian bersegera untuk mendengarkan khutbah ini ini merupakan kewajiban ya jadi mendengarkan khutbah hukumnya wajib ya bersegera dan e kemudian meninggalkan al-bait maka hukumnya adalah sesuatu yang wajib ya bersegera ini sarana nya asyuh bersegera untuk mendatangi masjid dan mendengarkan khutbah untuk mendengarkan khutbah maka sarana ini jalan ini dihukumi juga wajib ya dihukumi juga wajib kemudian Allah berfirman wa barilbai tinggalkan yang namanya jual beli ya karena kalau setelah azan ya kemudian mesti tetap melakukan jual beli bisa meninggalkan khutbah Jumat ya? dan ini sarana yang diharamkan nah e, dalil yang lain eh <coughs> yang lain e, adalah sebuah hadis dari An Nu'man bin Masir radhiyallahu an lam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dalam Kitab Al Iman لمانا yeah. رسول الله عليه وسلم رسد إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعيره ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراع يرعى حول الحما يشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه Ala wa inna fil jasadi mubwah Iza solahat solahat jasadu kulluhu Wa iza fasadat fasadar jasadu kulluhu Ala wahiyya al-qalbu Hadis <coughs> ini surat al-imam al-Bukhari dan imam eh, muslim Rasulullah mulia alaih salatu bersabda Sesungguh yang halal itu jelas, yang haram itu jelas Antara keduanya ada perkara yang syubhad Yang eh, tidak diketahui oleh banyak manusia Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang syubahat tersebut Dia telah menjaga agama dan hiratnya Dia telah menjaga agama dan harga dirinya Barang siapa yang jatuh kepada syubahat Dia akan jatuh kepada sesuatu yang haram Seperti kata Rasul Orang yang menggembala kambing ya? Orang penggembala Dia menggembala kambingnya di tanah larangan Dia akan jatuh kepada tanah larangan tersebut Dan Rasul berkata ala wa inna li kulli malikin himan kataulah bahwa setiap raja itu punya tempat larangan, tanah larangan. Dan larangan Allah adalah maharimu, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan mendekati larangan-larangan Allah. Kalau mendekati larangan Allah maka jatuh kepada larangan tersebut. Ini uh, syahidnya ya yeah. bahwa hadis yang mulia ini diambil oleh ulama <coughs> al-wasail laha ahkam Al-Maqasid Sekali lagi Kita sedang membahas Al-Wasaidullahahahkam Al-Maqasid Jadi sarana, sarana, sarana Memiliki hukum yang sama seperti tujuan ya? Kalau tujuannya haram Maka sarannya jadi haram ya? Kalau tujuannya mubah sarannya mubah Kalau tujuannya wajib Maka sarannya wajib Kalau tujuannya adalah makroh sarannya makroh kalau tujuannya sunnah maka sarananya adalah sunnah Jadi kita lihat tujuan Maqasid ya. Solat wajib maka sarananya wajib ya. Zina haram Maka sarana kepada perbuatan zina adalah sesuatu yang haram Jadi sekali lagi Al-wasailulaha ahkamu al-maqasid Sarana itu memiliki hukum yang sama dengan maksud satu lagi eh, dalil yang ingin saya sampaikan di sini adalah hadis Jabir radhiyallahu an hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam صحيحnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An yujassas al qabr wa an yuqad alaihi wa an yubna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang eh, mentajusis kuburan Artinya mengkapur kuburan di semen <tuh> di kapur ya <tuh> gumpuran dilarang untuk duduk di atasnya dan dibangun di atasnya karena apa karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan Syekh Muhammad bin Shalih -ra bin taala berkata tentang hadis yang mulia ini beliau berkata dalam eh, kitab Fathul Jalali wal Ikram kitab beliau <tuh> berkata wa istafad hadis ia'tibarul wasail wa anna al-wasaila laha ahkamul al maqasid wa hadihil qaidatu qaidatun syar'iyyatun mu'tabaratun inda al ilmi wa laha adillatun kathiratun minha hadha al-hadith beliau <coughs> <coughs> berkata uh, faidah dari hadith yang mulia ini adanya wasail ya, wasail ini memiliki hukum yang sama dengan tujuan dan kaidah ini merupakan kaidah syar'iah yang mu'tabarah menurut ahli ilm dianggap oleh para ulama dan kaidah ini kata beliau laha adillatun kathirah miliki dalil-dalil yang banyak seperti yang saya sebutkan di antaranya tadi ya? Minha minha hadis di antaranya adalah hadis yang mulia ini <coughs> baik ini uh, hadis-hadis yang sudah kita bacakan dalam pertemuan kita kali ini yang di tentang al-wasa'ilul-ahkam al-maqasid. Sekarang para pendengar dan pemirsa roja TV yang Allah majeikan kita akan memasuki tablikat al-kaidah penerapan kaedah penerapan penerapan kaedah ini. <tuh> Ada tujuh contoh insyaallah Taala yang ingin saya bacakan. Ya. Masalah yang pertama Yaani dicontohkan oleh ulama. Yang pertama adalah la ba'sa ba bi isti'mal mukabbirat fi tabligh al-adhan aw al-khutbah ila an-nas. Ini contohnya. Ya. Yeah. Jadi tidak mengapa menggunakan mikrofon mik mikrofon pengeras suara ketika azan dan ketika khutbah ya untuk menyampaikan azan dan menyampaikan khutbah di tengah-tengah manusia. Karena apa alasannya? Li'anna waasilatun ila amrin matlubin syar'iyyin wal wasa'il laha ahkamul maqasid. Karena mikrofon <coughs> alat pengeras suara itu merupakan wasilah sarana. Sarana perkara yang dituntut oleh syariat yakni untuk menyampaikan azan dan khutbah dan kita tahu al-wasailullah ya, ahkaun maqasid al-wasail sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan menyampaikan azan dan khutbah ini disyariatkan maka hukum menggunakan mikrofon juga disyariatkan oleh karena itu tidak benar kalau dia mengatakan bahawa mikrofon ini bid'ah, karena tidak ada di zaman Nabi saw. Ya? Nah, dari sini kita tahu, ya, bahwa tidak semua di zaman Nabi saw yang tidak ada dikatakan bid'ah. Dan kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan bid'ah. Dan itu sudah kita bahas. Ya, sudah kita bahas. Dari sini kita tahu para pemirsa TV Roja Dan para pendengar radio yang Allah melihatkan bahwa Apa yang dikatakan oleh manusia ya, Di radio ini atau di TV ini Semua dibidahkan Ini tidak benar ya. Ini yang mengatakan demikianlah Orang memiliki hati yang sakit Yang tidak mau melihat Dan tidak mau mendengar ya, Tidak melihat juga kaedah-kaedah yang disebutkan ya. Kita lihat bahwa <tuh> Di antara contoh penerapan Al-wasaidullah al-kamul maqasid Sarana miliki hukum yang sama dengan tujuan Di antaranya adalah Menggunakan mikrofon Menggunakan mikrofon <coughs> <coughs> Yang kedua yang dicontohkan oleh ulama Dicontohkan oleh Syirah Muhammad Sallallahu Alaihi s.a.w. Dalam kitab Al-Syarhul Mumti' diberkata: "Law ba'a al-insanu ba'da adhan al-jum'ati ath-thani wa kana mimman tajibu alayhim al-jum'atu, saral bay'u muharraman li'annahu wasilah ila tarki as-salah." <coughs> <coughs> Kalau ada orang melakukan jual beli setelah azan Jumat yang kedua, ya, setelah khatib naik mimbar, ya, Dan orang tersebut Termasuk orang yang memang dia itu wajib untuk melakukan ibadah Jumat Ibadah sholat Jumat dan mendengarkan khutbah Jumat Maka baiknya transaksi jual belinya itu haram Kenapa haram? Karena hal tersebut akan menghantarkan dia meninggalkan sholat Jumat ya, Meninggalkan sholat Jumat hukumnya haram Sekali lagi, maksud Meninggalkan salah jumat hukuman yang haram Maka wasilah Wasilah yang menghantarkan kepada Perbuatan ini haram Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wazharul bayi Tinggalkan yang namanya Jual beli al ya. asal Hukum asal jual beli adalah halal Hukum asal jual beli Itu halal ya. Kita melakukan jual beli <coughs> sekali lagi halal tetapi ketika jual beli bisa menghantarkan kepada sesuatu yang haram yakni meninggalkan solat jumat maka hukumnya adalah haram ini contoh yang kedua <coughs> contoh yang e, ketiga contoh yang ketiga penerapan dari kaedah al-wasailu laha ahkamul maqasid sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan. أدلقت اليوء الصحيح أنه يجوز لخطيب الجمعات أن يخطب باللسان الذي لا يفهم الحاضرون غيره فإن كان الحضور ليس بعرب ولا يعرفون اللغة العربية فإنه يخطب بلسانهم لأن هذا هو وسيلة البيان لهم Wal maqsuud min al khutbati huwa bayan hudud Allah subhanahu lil ibadi wa wa'dihim wa wa <coughs> <Dua berkata, coughs> yang sahih bahwasanya boleh bagi khatibul jumuah. Sekali lagi pendapat yang benar boleh bagi seorang khatib khatib jumaat untuk berkhutbah dengan bahasa yang dipahami oleh hadirin Ya, Apabila yang hadir itu bukan Arab Bukan dari kaum Arab Yang mana mereka tidak bisa bahasa Arab Tidak memahami dan tidak mengerti bahasa Arab Maka hendaknya khutib itu berkhutbah dengan bahasa mereka seperti misalkan di negeri kita di Indonesia ini Banyak di antara kita kaum muslimin Bal aksaruhum Kebanyakan kita Tidak mengerti bahasa Arab Tidak paham bahasa Arab Oleh karena itu seorang khutib Hendaknya ketika Dia itu berkhutbah Gunakan dengan bahasa Indonesia Atau dengan bahasa Sunda di daerah eh, Jawa Barat yang menggunakan bahasa Sunda atau dengan bahasa Jawa, ya, dan seterusnya. Apabila kita tahu yang hadir itu tidak memahami selain bahasa yang mereka pakai, maka kita menggunakan bahasa mereka. Ya. Dia berkata, <tuh> lian bahasa wawasila tulbayani lahum, karena menggunakan bahasa. Terus mereka merupakan wasilatul bayan wasilatul bayan sarana menjelaskan kepada sarana penjelasan kepada mereka ya. kenapa karena maksud dari khutbah maksud dari khutbah adalah bayanuhududillah subhanahu lilibadi wa waadhihim wa irsyadihim wa maksud dari khutbah adalah menjelaskan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba Allah Maksudnya juga menasihati mereka Dan maksudnya juga membimbing mereka Oleh karena itu Dari maksud ini <coughs> Maksud yang besar ini ya, Akan sia-sia kalau yang mendengarkannya tidak mengerti bahasa yang disampaikan dalam khutbah tersebut Ya oleh karena itu ketika eh, siapapun diantara kita datang kepada jamaah Yang jamaah itu mengerti bahasa Indonesia Kita jangan pakai bahasa Arab ya, Kita jangan pakai bahasa Arab Dari A sampai Z bahasa Arab ya? nah, Kita pakai bahasa Indonesia ya, Kemudian diselingi istilah-istilah sedikit Misalkan dari bahasa Arab ada masalah <tuh> Karena juga dalam rangka mengenalkan bahasa Arab dalam rangka mengenalkan bahasa Arab, istilah-istilah bahasa Arab agar juga menarik mereka untuk belajar bahasa Arab. Ya. Artinya juga tidak, tidak tidak cengeng ya. Jangan uh, cengeng kita ini semua harus diterjemahkan. Tak. Kita harus belajar juga harus mengerti. Karena sebagaimana <tuh> sebagian kita belajar bahasa Inggris kemudian ngomong dengan istilah-istilah bahasa Inggris, ya. santai saja mereka menggunakannya oleh karena itu, oleh karena itu pun kita harus memasyarakatkan bahasa Arab. Ya, tetapi sekali lagi ketika khutbah, ya, kita gunakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat di daerah yang kita khutbah di situ. Ya, karena maksud dari tujuannya khutbah tadi maksudnya adalah untuk menjelaskan hukum-hukum Allah, membimbing masyarakat dan menasihati masyarakat. Ya, dan ini bisa tercapai dengan kita menggunakan bahasa mereka ya. Walaupun Nabi Alaihi Wasallam ketika khotbah dengan bahasa Arab ya, Tidak ada satu pun keterangan Nabi SAW berkhotbah dengan selain bahasa Arab ya. Ya, Ini yang perlu kita pahami <tuh> Kemudian contoh yang keempat Contoh yang keempat La <tuh> ba'sa bi takwini li janin لقبول الصدقات والزكوات وغيرها من النفقات الشرعيه لان ذلك من الوسائل الى ضبط هذه الامور تحصيلا وتوزيعا وهذا مقصود شرعي وهذا مقصود شرعي شيخ بركاته enggak apa tidak mengapa membentuk panitia-panitia ya untuk mengurusi penerimaan sedekah dan penerimaan zakat ya dari nafakat syar'i dari nafkah nafkah syar'i karena itu merupakan wasilah sarana ya, sarana dan ini merupakan perkara yang dimaksud dalam syariat <coughs> ini di antara contohnya juga kemudian di antara contoh <coughs> adalah at taswiru bi asyripatil video atau bil alatil fotografiya Yajri fihi al-ahkamu al-khamsatu Bihasab al-qasdi Fa'in qasada bihi shay'an muharraman Fa'huwa muharram Wa'in qasada bihi shay'an wajiban Kana wajiban Wa hakada Lianna al-wasaila laha ahkamu al-maqasid Lianna al-wasaila laha ahkamu al-maqasid Al-taswir Bi ashwati al-fidiyo Adu bi alat al-fotografiyah Jadi Mengambil gambar Mengambil gambar dengan Kaset-kaset video, artinya merekam, ya. E, ya seperti sekarang, ya menggunakan video, alat-alat fotografi, ya alat-alat fotografi dan e, video ini jadi fihi kata ulama al-ahkamul khamsa, jadi fihi al-ahkamul khamsa, bisa masuk ke dalamnya itu hukum taklif yang lima itu. Maksudnya apa? Bisa menjadi haram, eh, Bisa menjadi wajib, Bisa menjadi sunnah, Bisa menjadi mubah, Bisa menjadi uh, haram, Bisa menjadi makruh. <coughs> Sekali lagi, video dan alat-alat fotografi tadi, Bisa wajib, Bisa sunnah, Bisa mubah, Bisa makruh, Bisa haram. Kalau digunakan untuk sesuatu yang haram, dimaksudkan untuk sesuatu yang haram maka haram. Kalau dimaksudkan sesuatu yang wajib maka wajib. Wa hakadha kata Syewh hakadha. Kana ba wasa'il laha ahkam al maqasid. Al wasa'il laha ahkam al maqasid ya. Kemudian yang ke 6 eh ke 6 eh, ya. <coughs> Contoh yang ke-6. Ini permasalahan yang juga menarik. Syewh berkata As-sahih pendapat yang benar anna binti min ajli az-zinati la ini adalah salah satu wasail hatta, yang ditawassul benar bahwa melubangi mal melubangi uh, al-udhun uh, telinga melubangi telinga yeah. so, uh, wanita untuk perhiasan, ngasih anting-anting, ya, itu tidak sahih. Tidak mengapa. Di anehaha mina lewasail, karena ini merupakan wasail yang mubah. Sesuatu wanita pakai anting-anting ini mubah. Tidak haram, tidak makruh, <coughs> tidak juga wajib, <coughs> tidak juga sunnah. Tapi mubah-mubah saja, ya, tidak kan pakai anting mesti dilubangi, ya kan? nggak mungkin eh, anting atau a, banyak anting yang nggak tempel saja, ndak? Eh? artinya harus dia pakai anting harus melubangi ini, melubangi telinga, ya kan? nggak mungkin ditempel begitu saja, jatuh nanti, kan itu. Nah, ketika make itu harus dilubangi, maka hukum melubangi eh, telinga wanita itu boleh, ya. Karena bagi wanita berhias itu boleh. Adapun lagi laki-laki, ma tidak ma'ruf bagi laki-laki tidak ma'ruf Atau di sebagian tempat di sebagian daerah di India, ya, eh, hidungnya yang dilubangi, ya. Ini uruf sana, itu boleh, ya. Nah, jadi, eh, oleh karena itu dari sini kita tahu bahawa salah pendapat orang yang mengatakan bahawa melubangi eh, Telinga wanita, ya itu haram. Karena saya pernah mendengar pendapat ini di Indonesia juga, di Jakarta. Alasannya apa? Karena saya menyakiti makhluk, menyakiti makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak benar, ya. Tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, ya. Oleh karena itu, kalau mau berfatwa, fatwa yang benar, ya. Nah, lihat si Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berikan contoh ya maksudnya apa pakai anting-anting maksudnya untuk perhiasan dan wanita biasa pakai perhiasan dan perhiasan Allah Subhanahu Wa Taala halalkan mubah ya ketika memakai anting-anting tidak bisa kecuali dengan melubangi yang namanya telinga eh, telinga bawah sini maka melubangi telinga hukumnya mubah saya ulangi Saya baca Si Ust. berkata As-suhihu anna thakba udhunil binti Min ajlil zinati laba' sabihi Yang benar Bahawa melobangi Telinga anak perempuan Atau melobangi telinga perempuan Wanita Untuk hiasan Untuk pakai anting-anting ya. Ini tidak mengapa laba' bihi. Karena ini merupakan wasilah kepada sesuatu yang mubah Yang berhias diri ya. Kemudian yang ketujuh Yang terakhir dari contoh al wasailu ila ahkam al maqasid adla bina al madaris bina al madaris ya membangun sekolah-sekolah kemudian wa ta'liful kutubi munulis buku, -buku. wa naskuha wa fil matabi' kemudian dinaskh dan dicetak di percetakan-percetakan ini pun hukumnya uh, termasuk boleh. Haadhihi katam lahu minal wasa'il allati yassarah Allah li'ibadihi. Ini merupakan wasilah-wasilah yang Allah mudahkan untuk hamba-hambanya. Wal ya, wasa'il laha ahkamul maqasid dan wasilah-wasilah ini hukum tujuan. Ya sarana memiliki hukum tujuan. Ta'liful al kutub bahkan Bisa jadi wajib karena abang untuk menyebarkan ilmu, bisa jadi sunnah, ya, bisa jadi mubah, ya? tergantung tujuan dan wasilahnya ini adalah memiliki hukum yang sama dengan maksud Allahu Alam Biswat. E, inilah yang bisa saya sampaikan para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahuwataala, <coughs> di mana. Pada kesempatan yang mulia ini Kita membahas uh, Ka'idah Al-wasailu laha ahkamu Al-maqasid Bahawa sarana, sarana Memiliki hukum Seperti hukum tujuannya Dan Seperti yang sudah saya katakan bahawa Af'adul ibad Perbuatan hamba itu terbagi dua Ada yang disebut dengan sarana Ada yang disebut dengan tujuan ada tujuan, ada sarana. Maksudnya apa kaidah ini? Kaidah ini adalah sesarana yang menghantarkan kepada sesuatu yang haram, maka sarana itu haram. Seperti Allah berfirman: Walatak robus zina, jangan dekati zina. Zina haram, maka sarana-sarana yang menghantarkan kepada perbuatan zina haram. Kemudian sarana yang menghantarkan kepada perbuatan yang wajib maka hukumnya wajib. Seperti misalkan sholat sholat lima waktu di masjid maka sarana yang menghantarkan kita untuk men men mendatangi sholat lima waktu hukumnya wajib. Kita datang ke masjid wajib, ya. Kita uh, pulang dari masjid itu mutamimat, ya. Kita wudu. Untuk sholat wajib Dan perlu diperhatikan Sarana-sarana itu dihitung Ya Jadi Yang menghantarkan kepada perbuatan yang Haram Maka diharamkan Berdosa kita melakukannya Sarana yang mendatangkan Atau menghantarkan kepada perbuatan wajib Maka sarana itu wajib Dan mendapatkan pahala Ya Kemudian sarana Sarana yang menghantarkan kita kepada perbuatan yang sunnah Maka juga dihukumi sunnah dan mendapatkan bahara Seperti misalkan pakai minyak wangi sunnah misalkan. Pakai minyak wangi sunnah Maka sarannya kita beli, jalan ke toko Kita beli minyak wangi itu Kemudian kita gunakan minyak wangi Kita jalan ke toko kita mengeluarkan duit ya itu merupakan sarana dan sarana ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan mendapatkan pahala sunnah ya jadi kita lihat setiap sarana yang menghantarkan kepada suatu tujuan itu sarana itu dihukumi sesuai dengan tujuan itu sekali lagi kalau misalkan tujuannya haram maka sarananya haram tujuannya wajib maka sarananya dihitung wajib Tujuannya eh, sunnah maka sarannya dihukumi di, di, di, di, di, di, sunnah. Tujuannya mubah maka sarannya dihukumi mubah. Seperti tadi melubangi telinga. Tujuannya makruh maka sarannya dihukumi makruh. Allahumma alam. Soal. Ini yang bisa anda sampaikan, ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Nah, tadi saya kemulakar kami sampaikan kepada Ustaz Abu ya Al Qurani di, Allah Mu Taala yang telah memberikan penjelasan terkait dengan kaedah uh, niat bahwa sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuannya ingin diraih dan uh, beberapa contoh beliau sampaikan sehingga memperjelas kita tentang uh, penerapan dan kaedah ini dalam kehidupan kita sehari-hari kami berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab bagi para pendengar dan pemirsa radio TV ingin bertanya tentunya kami harapkan sesu sesuai dengan pembahasan tema yang kita kaji di kesempatan pagi ini di 021 823 -6543. Dan pertanyaan pesan singkat bisa disampaikan juga di 081317776543. Kita angkat untuk telefon yang pertama, silakan Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana Bapak? Dari Abu Hafiz Pamekasan uh, Hafiz, Abu Hafiz di Pamekasan, Madura Silakan Bapak Nah, itu Ustaz. Uh, umpamanya khutbah Jumat itu kalau baca buku khutbah Jumat yang pakai bacaan yang pakai bahasa Arab tapi dia uh, jemaahnya tidak ada yang mengerti tiap tiap ya. Jumat Pak ya. Tiap uh, Jumat. Tiap itu tiap Jumat Jumat tiap buku baca buku itu aja terus ah, itu. Hmm. Itu saja Pak. Dan dan untuk itu Ustaz, kalau kalau beliau Jumat itu ya, umpamanya semua pakai kalau di kampung saya majunya pakai kobia jumhan. Kalau di sana kan tidak ada. Bagaimana sikap kita kalau waktu kobia jumhan apa mengerjakan juga atau dia majah begitu kan? Baik, Abu Hafiz, jazakallah kerana atas pertanyaannya. Eh, warahmatullahi wabarakatuh, barakallahik, Abu Hafiz. Ada pertanyaan sahaja. Dua pertanyaan ya, saya jawab singkat. Pertanyaan yang pertama sudah kita bahas yani Tentang masalah e, khutbah dengan bahasa orang yang Kita datang kepada atau kita berkhutbah Di depan masyarakat yang memang masyarakat itu Tidak ngerti kecuali dengan bahasa mereka Ya Maka hukumnya yang suhi kata ulama Di antara perkataan si Muhammad Alaihi s.a.w. Boleh Kita menggunakan dengan bahasa mereka Ya Karena tadi maksud dari tujuan khutbah untuk apa? Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ketika berkhutbah dengan khutbah Jumat, Rasul menginginkan adalah untuk menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di depan para sahabat. Rasul menginginkan membimbing para sahabat e, beliau. Rasul menginginkan menasihati para sahabat radhianullahi alaihim ajmain. Sehingga apa? Sehingga khutbahnya ada faedahnya. Ini maksud dari adanya khutbah, ini yang harus kita pahami. Ya. Jadi sekali lagi Rasulullah SAW berkhutbah kata ulama maksudnya adalah ingin bahwasaa uh, apa yang Allah turunkan dari hukum-hukumnya kepada beliau dan Rasul sebagai utusan Allah untuk menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mungkin Rasul SAW berkhutbah dengan bahasa selain mereka. Ya. Ini maksud yang harus kita pahami. Oleh karena itu kata ulama yang benar. Memang ada pendapat ulama, ya pendapat sebagian ulama maksud saya, yang kita khutbah Jumat itu ya tauqifi kan itu ya. ya. Maksudnya ya khutbah Jumat itu ya sudah cut. seperti yang Rasul pakai bahasa Arab, kita pakai bahasa Arab. Ya. Ini pendapat yang kurang benar. Yang tepat, yang benar adalah bahwa khutbah itu maksudnya adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala Dan untuk memberikan nasihat kepada mereka Dan untuk memimbing mereka kepada jalan yang lurus Agar dapat faedah Nah, e, maksud ini tidak bisa ditangkap Kecuali kalau masyarakat itu memahami, memahami bahasa Memahami bahasa ya, Kita misalkan di Indonesia ini kan e, Yang hidup di Jakarta saja ya tak mungkin ngeri kalau khutibnya itu dengan bahasa Jawa, Ya kan? <laughs> Bisa nak mengerti, pahami. Oleh kerana itu seorang khutib dia pakai bahasa eh, Indonesia, bahasa Indonesia Ini. Oleh karena itu saya mawlak Salatain berkata asy-Syih yang benar, Anhu yajuz li khutibil Jum'athi an yaktu bilisanil lazi la yafhamul hadirun gairahu. Jadi boleh, boleh seorang khutib bul ah berkhutbah dengan bahasa yang kaum e, muslimin yang yang hadir di situ Tidak memahami kecuali dengan bahasa tersebut ya, Seperti kita di sini pakai bahasa Indonesia ya, Dan bahasa Indonesia ini bahasa nasional kita ya, Hampir semua e, masyarakat kita memahami bahasa Indonesia ini Kecuali yang mungkin yang di pedalaman sangat rosok sekali Tidak mengerti bahasa Indonesia nah, gitu. Nah, Ini yang e, harus kita pahami Supaya maksud dari khutbah ini sampai ya. Ya, Dan kasihan umat kan ee, Nunggu, dengar tapi Keluar ya, nah. e, Keluar tidak nah. mengerti Jadi kita harus tahu Maksudnya, ini yang harus kita Pahami e, Satu saja yang bisa anda jawab nah. Demikian Abu Hafiz dan ini juga Menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang sama Terkait dengan pertanyaan Khutbah Jumat dengan bahasa Arab dan kitab yang dibaca itu-itu saja Selama bertahun-tahun tidak ganti-ganti Ini menjadi uh, lebih musibah ya Ya betul Bahagian. Barakallah fiqh dan semoga ini menjadi pencerahan Dan wawasan bagi kita semua Kami angkat kembali pertanyaan kedua Masih di Fiatul Afwan Silahkan Halo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana Pak? Pak Yunus di Depok Pak, Ahlan, Pak Yunus silakan. Uh, ini Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ahlan Pak Yunus, silakan uh, Ya, saya mau tanya Ini Ustaz uh, ya. Kalau mau sholat mau berangkat ke masjid gitu. Hmm. Anas selalu pakai parfum ini jenggotnya selalu pakai parfum apa? Ini tidak terlalu berlebihan gitu Ustaz. Jenggot kasih parfum ya? Iya. Iya. Oh, iya. iya. siap mau berangkat sholat Mau ke masjid gitu selalu. Iya iya iya. Iya, iya syukur ini Ustaz. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Yunus. Iya. Iya iya iya. Dan mendapatkan pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan niat kita ingin uh, Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya Maka seperti yang tadi Kita membeli farfum tersebut Jalan ke tempat Pembelian farfum, nelpon orang Untuk datang uh, mendatangkan farfum Misalkan, ini semuanya Wasilah, dan wasilah ini Kalau kita niatnya juga Untuk mengamalkan sunnah tadi, maka dapat pahala teleponnya kita datangnya kita ke toko kan langkah kaki kita itu sunnah dan dapat ini eh, yang penting hadirkan niat kita permasalahan kita pakai parfum parfum di, di misalkan di jenggot di di baju ini tidak mengapa dan tidak termasuk berlebihan ya jadi pakai parfum supaya jenggotnya wangi supaya badannya wangi karena di badan juga kita bisa pakai parfum ya nah itu jadi tidak tidak mengapa Pak ya, Pak Yunus ya. Jadi pakai parfum di jenggot e, kita. Oh, Allah alam soal. Heeh. Ustaz Subhanahu wa khair demikian Pak Yunus. Yaqallah dan kami angkat kembali Satu telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Okay. Halo, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Ummu Fauzan di daerah Foz. Baik, silakan Muhammad Maulana Fauzan. Uh, mau nanya tentang pembagian harta warisan, Pak Boleh hmm. ya? Um, Afwan Umum mungkin uh, lebih kepada pembahasan kita uh, Lagi membahas tentang al-wasa'illah ahkam al-makasid nah. Oh iya, saya Ada juga baru ngambung fausa, jadi Setahun. perang ini tadi Iya, baik-baik, barakallah fi uh, ya. yeah. ya. Terima kasih ya Pak Ustaz tayyip. Afwan Umum Faustin, wa jazakillah khair kita kasih ya. kesempatan kembali untuk satu telepon di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Aisyah di Cik Merongga. Baik, eh Aisyah di Sidomulyo. Silakan. Ini menaksud saya menomor pertanyaan. Silakan mau Silahkan, Umu, pertanyaannya apa? Waktu itu di sore hari saya mendengar Pak Kep itu dia hajar saya setelah mengejarkan sebuah pikir pikir itu yang katanya bisa diulang sedangkan saya kan tidak pernah bertemu majelis dengan pikir itu bisa apakah bisa? Bisa diulangi ber pert pertanyaannya omu eh, karena suaranya nggak kedengaran ya? Diulangi omu ya? Nggak jelas mungkin bisa pindah ke Patik itu kenapa harus berdoa selalu mengucapkan zikir zikir zikir dibaca di majlis sekarang saya Patik zikir itu kenapa zikir itu kenapa ah, dibaca di majlis ya pembacaan dengan zikir waktu ayam diminta untuk mengabur rahim sangat mengaburkan di rumah akan hmm. bisa Ya, itu saja Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa wabarakatuh. Wa itu. Ya, itu ya, ya, ya. Itu bisa dibaca Rabbi Kfirullah Wa Tuhb'a Alayhi Inna Katatawawur Rahim Itu eh, Zikir yang suka dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah S.A.W Itu seharinya tidak eh, Kurang dari 70 kali Ya, Baca doa itu Bahkan lebih hebat yang 100 kali kan. Oleh karena itu Uh, bisa kita di rumah setiap hari baca itu, ya, di rumah, duduk, jalan, ya, baca doa itu Rubi'fir Rubi'fir Lihatubalai Ina'ka anda Taufurrahim. Ya, dan bisa umum baca juga di buku Ustaz Yazid, Hafidhullah Taala tentang wirid dan doa itu, dia sebutkan tentang wirid-wirid uh, yang ada dan itu bagus untuk di umum apa namanya koleksi dan sebagai bacaan. Uh, wirid kita di pagi hari ada Di sore hari ada, kemudian wirid-wirid uh, Berbagai macam wirid Yang bisa ummu uh, amalkan Ya, di disitu nah. Baik, saya jazal kawal khair Dan demikian Ummu Aisyah, disidu muhiyo Barakallah fiqh, kami angkat pertanyaan dari pesan singkat pesat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkait dengan penjelasan Bolehnya wanita Memakai perhiasan Dan Uh, mengikuti hukum niatnya terkait dengan pembolehan wanita perhiasan uh, perhiasan mm -hmm. apa saja ini diperbolehkan bagi mm -hmm. wanita mm -hmm. dan kemudian mungkin ada nasihat bagi sebagian mm -hmm. akhwat atau wanita yang memang menampakkan perhiasannya bukan kepada mm -hmm. mahramnya bagaimana hukum kalau sekiranya mm -hmm. dia niatkan dalam rangka beribadah apakah itu masuk ke dalam makna uh, ibadah di sika khair barakallahu fik uh, tadi dalam contoh ya yeah, saya menyebutkan tentang perkataan dari perkataan Al-Sheikh Al-Anlamah Al-Faqih Al-Usuli Al-Sheikh Masyaykhina Al-Sheikh eh, Muhammad SAW Di mana beliau berkata bahawa eh, Al-Suhi bahawa yang benar bahawa Anna nasakba Udhunil Binti Min Ajli Zinati La Ba'asa Bihi yeah? Bahawa Melobangi eh, telinga Seorang Wanita Ya. Untuk memakai anting dalam langkah berhias itu tidak mengapa. Baik. Ini jangan dipahami bahwa perhiasannya ini boleh ditampilkan kepada lelaki ajnabi. Lelaki ajnabi itu lelaki asing yang bukan mahramnya. Ya. Karena kalau misalkan ditampilkan, ditampakkan kepada lelaki yang bukan mahramnya maka hukumnya adalah haram. Ya, ini wasilah kepada haram. Tentunya. Ya. Nah, kalau niatnya memakai anting, memakai perhiasan untuk mendapatkan pujian laki-laki yang asing, makanya haram. Wasilah ini wasilah haram. Ya. Karena perbuatannya itu perbuatannya haram. Tapi kalau misalkan pakai perhiasan, ya apakah gelang atau kalung, ya, pendapat yang, eh, yang yang yang saya pilih boleh ya, pakai gelang, pakai kalung, pakai anting. Ya, Kemudian ditampakkan kepada suaminya ya, Maka ini mendapatkan pahala Mendapatkan pahala Karena misalkan e, menambah cantik, menambah indah ya, Sehingga suaminya tambah cinta, tambah sayang Kemudian dia niatkan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala Niatkan ibadah Maka dia mendapatkan pahalanya Tetapi sekali lagi Kalau misalkan memakai perhiasan Ya berhias diri untuk ya dipuji dikatakan cantik oleh laki-laki yang bukan mahromnya ya untuk pamer ya, untuk pamer saja kan pamer di, bukan pamer di antara wanita misalnya itu kan itu juga tidak boleh ya ini seakan ada wanita pakai kalung pakai gelang Kincing-kincing ini kan di depan wanita yang lain supaya bisa ngelihat e, perhiasannya itu nggak boleh ini haram ya namanya tafakur berbangga-bangga di dengan e, perhiasannya ini nggak boleh ya nah ini jadi yang diperbolehkan untuk maksud tujuan yang boleh ya tujuan yang mubah tujuan yang sunnah ya tujuan yang baik maka sarannya jadi baik tapi kalau misalkan tujuannya adalah Untuk kemaksiatan Tadi seperti <tuh> tadi Untuk pamer Untuk mendatangkan takjub dari laki-laki Yang bukan e, mahrumnya Yang dah halal bagi dirinya Maka hukumnya adalah haram Wallahu'alam Dan kami akan kembali pertanyaan Masih dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya seorang mu'alaf <beritahu> Saya masuk Islam tanggal 16 November 2014 Barakallah fiqh Dan sering berjalannya waktu Saya sering lalai untuk menjalankan salat lima waktu Kebanyakan saya jalankan hanya salat maghrib dan jumatan Dan itu rutin Pertanyaannya apakah saya sudah harus dituntut Untuk menjalankan sepenuhnya hmm. Artinya kewajiban-kewajiban salat lima waktu yeah. uh, Yang memang Allah tetapkan yeah. Dari Haris di Lamu, Luwuk, Sulawesi Tengah yeah. uh, Barakallah fiqh kepada Al-Akh Haris ya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada Antum Dan Allah berikan kekuatan ya, Untuk bisa Mengamalkan perintah-perintah Allah SWT Dan meninggalkan Larangan-larangan Allah SWT Dan merupakan Kebahagiaan yang sangat besar Ketika ada seseorang yang mendapatkan hidayah berupa Islam Dia masuk ke dalam agama Islam ini Karena dengan hidayah tersebut Allah SWT akan selamatkan eh, orang tersebut Dan selamatkan antum dari api neraka ya, Di api neraka Karena kekafiran itu bisa menghantarkan seseorang Dalam api neraka dan kekal selamanya Di api neraka tersebut Dan Allah SWT menyajikan kaum mukminin wahidin ya dengan surganya oleh karena itu maka e, tetaplah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqamah dan tidak boleh kita ini meninggal kecuali dalam keadaan e, Islam. Adapun pertanyaan e, antum ah haris tentang apakah saya harus mengamalkan seluruh e, perintah Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya iya. Naam. Uh, bahwa yang sholat lima waktu sesuatu yang wajib harus dilaksanakan tidak boleh kita melaksanakan sebagiannya dari sebagian yang lain lihat ketika uh, Nabi Muhammad saw ya, mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman di mana Rasul saw berkata kepada Mu'adz bin Jabal Inna katai qawman min ahli kitab fal yakin awal ma'adu hum ilai shahada taa la ilaha illallah wafir riwayat Ila ayu wahidullah ya. Rasulullah SAW berkata Wahai Mu'ad Anda akan menatangi suatu qawm ya. Anda akan menatangi suatu kaum. Kaum itu adalah Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani ya. Maka da'wah pertama kali Yang anda sampaikan kepada mereka Adalah Tauhidullah nah, Ketika Mereka sudah melakukan itu Kata Rasulullah SAW Maka ajarkan solat Ya, kasih tahu mereka Annallaha iftaradu alaihim Alaihim khamsa salawat Wahai ya. Mu'ad Habarkan kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan atas mereka melakukan Salat lima waktu ya. Jadi Salat lima waktu ini wajib Hukumnya bagi antum Tidak boleh meninggalkannya ya, Jangan maghribnya saja Jadi maghrib juga Isya' juga Kemudian subuh, kemudian zuhur dan asar, maghrib tiga rakaat, isya empat rakaat, subuh dua rakaat, kemudian zuhur empat rakaat, asar empat rakaat. Dan ini sesuatu yang tidak menyulitkan, sesuatu yang tidak menyulitkan. Ya maka um, antum harus dan wajib melakukannya. Ya. Adapun kemarin-kemarin antum meninggalkan maka jangan diulang lagi dan mudah-mudahan Allah ampuni. Ya. Maka, sekarang lakukan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini sebuah kewajiban dan tidak boleh eh, ditunda-tunda dan tidak boleh kita meninggalkannya. Ya. Karena masalah solat ini masalah yang sangat dan paling penting. Yang sangat dan paling penting dalam Islam dan antum. Juga bagi kita semua, ya, harus memahami dalam Islam itu ada tingkatan-tingkatan amalan. Kita harus tahu amalan yang wajib apa saja, amalan yang sunnah apa saja. Oleh karena itu, bisa antum bertanya ke guru-guru eh, atau satsat di sana apa saja yang wajib bagi saya dan apa apa saja yang sunnah. Karena beda antara wajib dan sunnah. Kalau wajib, itu wajib kita lakukan. Kalau sunnah, kalau sunnah, kalau kita misalkan tidak mampu melakukannya, maka tidak mendapatkan bacaan. <tuh> Jadi ya, mendapatkan dosa. Begitulah wajib pun itu ada keringanan. Kalau misalnya nggak tanya tidak mampu ya. Eh, kalau sakit eh, sakitnya maka kata Rasul, eh, solat tetap solat. Ya. Ini menunjukkan solat. Eh, Rasul pun berkata, solli kaiman. Filsafat setiak fakir dan filsafat setiak fajar janbin. Solat dalam kan berdiri. Kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa tidur. Filsafat bukan tidur ya, dalam berbaring. Berbaring. Ini menunjukkan bahawa solat ini sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Para Sahabat Rasulullah SAW lihat, mereka juga dulunya bukan kaum Muslimin, kan? Masuk Islam, nah, tidak ada e, mereka meninggalkan solat, ya kan? Tetapi Rasul Rasulullah SAW memberikan keringanan kalau tidak bisa berdiri duduk, kalau tidak bisa duduk maka berbaring. Ini menunjukkan juga solat tidak boleh ditinggalkan ya? Oleh karena itu, Akhuna Haris di sana e, jaga solat 5 waktu ya jaga salat waktu kalau sudah misalkan mampu eh, menambah dengan sunnah salat malam dan seterusnya. Ya. Jadi salat ini sesuatu yang nikmat yang kita lakukan. <tuh> kalau misalkan enggak bisa bacanya, belum bisa baca, ya kita baca sesuai dengan kemampuan kita. Ya, baca sesuai dengan kemampuan kita dan belajar. Kalau misalkan sama saling enggak bisa membaca, Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dalam solat kita. Ada keringanan. Masyaallah. Jadi din, din Islam ini ialah adalah din yang uh, luar biasa rahmatan lil al alamin ya. Yeah. Tetapi tetap kita harus talabul ilmi dan belajar ya. Yeah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, seterusnya kepada khutbah tasmi' pelajaran dan jawabannya Demikian ah Haris Barakallahu fik. Satu lagi kami berikan satu kesempatan di via telefon bagi yang ingin bertanya di 021 8236543. Baik, silakan. Halo, halo assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan May Haryanto di Lampung Utara ya. Dengan siapa Pak? Mei Haryanto. Baik, Pak Haryanto silahkan. Ini saya mau menanyakan soal ketika mau sholat di depan kadang-kadang ada niatnya usuli makro malu di ini kalanya. Nah, ya itu masih niatnya syariat itu. Gimana ya Ustaz? Baik, itu saja Pak Haryanto. Itu yang pertama, yang kedua ini batasan untuk syahadat. Kalau misalkan sudah habis itu kan tahiyyatnya kan dua. Batasan untuk syahadat dan yang pertama itu pada kampungan yang mana ya? Baik, baik, baik. Ya itu saja Pak. Afan, jazakallah khair, Haryanto, barakallah fikir. Nah, sasabullah. Untuk masalah niat Itu ulama punya kaedah yani, Dan insya Allah kita akan bahas Kaedah ini adalah La ta'alluqa an-niyatu an bil-lisan La ta'alluqa an-niyatu an bil-lisan Ini disebutkan oleh Imam Ibn Al Qayyim qaim Rahimahullah Ta'ala dalam beberapa risalahnya Beliau berkata bahawa La ta'alluqa an-niyat بالlisan, bahawa tidak ada hubungan antara niat dengan lisan. Jadi niat itu mahalul hal qalb, tempatnya di dalam hati. Ya sekali lagi niat mahalul hal qalb, niat tempatnya dalam hati. Adapun lisan, lafaz lisan lafaz Ya, dan insyaallah itu akan kita bahas. Ya, jadi tidak ada hubungan dengan lisan niat ini. Ya, jadi uh, kita tidak perlu mengucapkan usolih ketika kita mau sholat. Ya, kita sudah kalau sudah ada niat dalam hati saya mau sholat duhur, sholat subuh, saya mau sholat eh, maghrib, sholat isya, kita sholat. Dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Ya, setelah kita niat. Ya? Karena niat wajib kalau nggak ada niat maka nggak sah sholat kita kan. Ha, seperti itu. Tapi tentang masalah lafad, lafad dengan apakah niat tri atau tidak ini ada pembahasan tersendiri dan Al Imam An-Nuqaim rahimahullah berkata bahwasalah tidak ada hubungan antara lafaz lisan dengan uh, masalah niat. Wallahu alam. Eh uh, masalah yang kedua, apa Adapun eh uh... cukup saja satu. Hai, ya? ya. Cukup setiap pertanyaan satu ya Iya. Uh, itu saja yang bisa ana jawab dan ana sampaikan ya. Mudah-mudahan <coughs> uh, sedikit bermanfaat. Eh Juanifillah insyaallah kita akan lanjutkan tentang kaidah-kaidah tentang masalah niat karena sangat penting sekali. tadi di antaranya bahwa kaidah la bil lisan, e, la ta'alluq niat bil lisan. Kemudian juga tentang masalah yang sangat penting, al hukmu bil dzahir ya. Jadi menghukumi orang itu dengan zahirnya bukan menghukumi saroirnya. Ini juga penting masalah ini karena banyak yang tidak tahu diantara kita. Ya, Di antara kita mengatakan bahawa ya, orang yang bermasyad kita hukumi, masyallah eh, Muslim eh bukan Muslim kita hukumi dia adalah ahli taat ya eh, kalau Muslim ya, dia Muslim ya kecuali kalau dia menghalalkan. Eh, kita kan tidak tahu hatinya kan gitu. jadi kita, dia lebih baik dari kita dan seterusnya. Ini ada kesalahpahaman di antara tengah-tengah kaum muslimin tentang masalah ini. Oleh karena itu, masalah niat, kaidah-kaidah niat ini harus kita bahas dalam pembahasan eh, di hari ini karena sangat sangat penting sekali. Banyak di antara kita yang salah-salah. Insyaallah, kita sedikit-sedikit satu-satu kaidah-kaidah ini dengan contoh-contohnya dari para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri Subhanakallahu bihamdi kashifu lillahi lanta astagfiru lillahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.